Jó reggelt kívánok. Halló, jó reggelt. Ez lehetséges, tegélző, tesszük, tesszük. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Jajjáj. Wintermatter Zsolt, Fidesz Kártya. Eh, Bocsánat, elnézést, elnézést. Csak ilyen nagyon-nagyon sistergős hangokat hallok, és nagyon-nagyon halkan önt. Türelem. Most jó, most jó. Most jó? Most jó. Hát hip-hop, mindent megjavítunk. Ennyi. Fialaművek, művek, kurtács művek, és a wintermantel művek. Tegnap olyan napom volt, hogy a falatta a másikat, Értem a Filipovnak, hogy olyan hullámfürdőben vagyok, hogy a fal adja a harmadikat, és a Filippov visszaért nekem, hogy hol vagyok. Én meg ülök, mondtam, hogy ülök az autóban, mert azt hittem, hogy fölhív. Aztán kiderült, hogy a Filippov konkrétan azt hitte, hogy egy hullámfürdőben vagyok. Hol azt én azt gondolom... <hállt> volt. Um, azt akkor is lehet, ha nyitva. Igen, csak arra gondoltam, hogyha de egyébként a Kurtás András, akivel együtt dolgozom, neki tegnap volt a kalandjai az egyik állami hivatalnál, de ő is úgy tud beszélni olyan képes beszélben, mint hogy én tudok beszélni, és akkor már előfordult, tehát Kétszer volt olyan támogatása kapcsán, egyszer a Port Ferencel hogy ilyen egészen e, szörnyű dolgokat elláruljak magamról, Budapest film és a Király Julival, aki akkor nem tudom, hogy mi volt, e, aki nekem osztálytársam volt, és mondtam, hogy a, a Kejfély Ancsinak anyagi támogatásra volna szükség, de ez mondjuk 15 vagy 20 évvel ezelőtt volt, mindig anyagi támogatásra volt szükség. És ezt olyan bonyolultan mondtam el, hogy amikor később szemrehányást tettem nekik, hogy legalább valamit reagálhattak volna, akkor mind a ketten egymástól teljesen független azt mondták, hogy azért nem reagáltak erre, mert nem értették, hogy én valójában mit kértem. <gül> Ugye ez abban a világban, ahol állítólag 10 másodperces tartalmakat kell tudni eladni, hát nem túl korszerű kommunikáció, de hát ezzel vagyok megállva, a kurtás is elmesélte a tegnap, hogy mondtam neki, hogy András, konkrétan, de közben én, én aki egyébként meg ugyanígy beszélhetek, ilyen, ilyen képek, nem most ebbe sikerült a Filippoval nem, hogy olyan hullámfürdőben vagyok, hogy a faladja a harmadikat, és akkor azt kérdezte, hogy hol vagyok, és akkor biztos meg kell írni, melyik fürdőben. Igen. A külső-belső gépház zajom nagyon magas, tehát hogy a miniszterelnök urat idézem, de ez nem a külvilág gépház csak, hanem most a külvilág és a saját magam bel az kés csoda, egyáltalán hallok. Hát de ebben a külső, gondolom, bár nem tudom a belső miként alakult, de a külső nagyon sokat hozzátesz, tehát tényleg az a zaj, ami van, akárha az ember az utcákon megy, az a rengeteg plakát, óriás plakát, City Light, az oszlopokra szerelt ilyen habkartonok, tényleg egymás hegyén hátán, ilyenkor ez, ez egészen képletesen is ez, ez, mut, mutatkozik. De hogy... igaza van, csak az a helyzet, hogy sok konkrétum is van, de akkor álljunk ennek neki, amikor ugye itt van kisamrus, Amrus, attól mindig örülök, hogy itt van, mert ez egészen más, ha valaki itt van, és amikor kikísérem, akkor beszélgetünk. És mondtam neki, hogy hát most biztos nagyon sok programja van, vagy még több programja van abból adódóan, hogy... Rácsöngergely vidéken turnézik, és nem a városházán dolgozik, és ezt is Kisamrusnak kell végezni. De bocsánat. ehhez képest a Kisamrus azt mondta, hogy most annyi politikai tartalom van, hogy neki jószerivel sokkal kevesebb a dolga, mint egyébként. És ezen teljesen megütköztem. Hát ezen én is meg vagyok egy kicsit. Á, a... a város attól még kellene, hogy működjön azért, mert kampányban. Majd ő el fogja mondani, mert ugye azt ott nem folytattuk, de én nem arra gondolok, hogy ő kevesebben dolgozik, vagy hogy kevésbé hatékonyan, hanem azt, hogy ugye meg annyi direktíva szóra arról, külső direktíva, hogy tudjak megfeledkezni mind arról, ami ebben a gépház zajban zajlik. És tudjak figyelni a lényegre. Én meg Fiala János megpróbálok alkalmazkodni ennek az elváráshoz, vagy nak, hiszen ezt többen megfogalmazzák, és azt érzékelem, hogy képtelen vagyok. Ez a külső gépháza egyébként a legkevésbé szól a plakátoknak, az emberi viselkedésnek szól. És az emberi viselkedése nem tud túlteni magam. Múltkor megkérdeztem Horváth Csabánaktól, akinek éppen eléggé fájhat a feje a saját zuglói e, helyzete miatt, hogy hogyan feledkezzek meg arról, hogy az összefogás, tehát az ellenzék központi listáján Szaniszló Sándor úgy szerepel a második helyen, hogy ő azt mondta rám, már azt követően ugye, hogy a 444.hu megért, hogy én vagyok az önkormányzati választás legnagyobb vesztese, emlékszik, tehát ön Igen, én nem lett to. polgármester, de én voltam a legnagyobb vesztese, és akkor körbehívtak mindenkit a 444-nél, azt azért nem fogom tudni elfelejteni, hogy ugye ebben a szituációban az új polgármesterek felbontják a velem való szerződést, szóval azért annál aljasabbat keveset tudok elképzelni, de Istenem, az irítség nagy úr, és akkor, nem a kapatni, a hát. és akkor a válaszolt... Nem a műsoraihoz. És akkor a Szarniszló azt mondta, hogy én rosszabb vagyok, mint a hírtévé. Az a Szarniszló, aki egyébként ott volt akkor, amikor Ugi Attila volt, vagy nem, a Mester László volt a polgármester. Igen. És akkor őt egyáltalán nem zavarta az, hogy nekem ilyen szerződése volt. és én ezt szerettem volna megbeszélni vele. És üldöztem nem tudom mennyi ideig, ez tényleg az én eszeménységem. Tehát, hogy miért tulajdonítok annak jelentőséget, hogy valaki valami farokságot mond, és azt nekem tisztáznom kell vele, de kitért. És én mondtam a Horvács csaba nem tudom még eldönteni, hogy akarja -e egy olyan listára szavazni, ahol a Saniszló a második. És a Horvács Csaba, aki egyébként nagyon bölcseket tud mondani, és olyan, mint aki hihetetlenül tudja állni az ütéseket, azt mondta, hogy el kell tudnom dönteni, hogy én most személyi kérdéseket tartok-e fontosnak, vagy tartalmi kérdéseket, és a tartalmi kérdéseket látok, akkor azt kell, hogy meglássam, hogy mi a Fidesz, és az összefogás közti különbség, és ennek megfelelően kell szavaznom. Ezt mondta, és azóta is ott van bennem ez, továbbra se tudom azt, hogy mit fog tenni, de ennek a dihotómiájában élek, miközben ha most egyébként itt megkérdeznénk a kegyfejancsi nézőit, hallgatóit, akkor azt, valószínűleg nagyon sokan azt mondanák, hogy hát fia, te hogy tudsz ilyen kisszerű lenni, miközben ha visszakérdezném őket, és lenne interaktív műsor, mint régen volt, hogy vajon az ő esetükben nem választásokban, hanem másban. Volt-e hasonló, és ők egyébként akkor könnyen túl tudták-e maukat tenni ilyen e, történéseken, akkor már valószínűleg cizelláltak áltabb kép lenne, és nem arról van szó, hogy nekem hány Szarni Szlósándor történetem van, hanem most ebben a mezőben, amit látunk, olyan ütközések vannak, amelyekről június 9-i után el kéne feledkezni. Láttam Gémesi Györgyöt Navracsis Tiborral a, a Magyar Önkormányzati Szövetség ülésén vett részt, és nekem osz volt a fejemben az, amikor Navracsis Tibor egyszer egy országgyűlési választáson olyat mondott a Gémesére, hogy a falatta a harmadikat, nem egy hullámfürdőben. Még beszéltem a Gémesivel is, aki súlyosan meg volt sértődve, és azon gondolkodtam, hogy ők vajon ezt tisztázták-e vagy nekem pénteken meg kéne el kérdeznem a navracsistól, hogy ez hogyan működik, és itt most leviszem a hangsúlyt. Hát, összetett a kérdés, mert ugye nyilvánvalóan ö, egyik De Ugyanaz történik egyébként a fővárosi közgyűlésnél is. Ott a napirend előtt összeakaszkodnak, és aztán utána meg, mintha mi sem történt volna. Én értem, hogy ezeket félre kell tudni tenni. Hál' Istennek, hogy nem én ülök ott, mert nekem nem megy. Hát, most én azt gondolom, hogy, hogy, hogy pláne akkor, amikor listákra szavazunk, amelyen a listákon nevesítve vannak az emberek, akkor azért azt, na, nehéz hogy hogyha valakit eh, hogy is mondjam, sérelemért. Tehát én, én nem hiszem, hogy van olyan ember. Én, én biztos nem mennék mondjuk a piacon olyan helyre vásárolni, ahol egyszer már átvertek. Nyilván egy listán, ahol mondjuk ez azért 20, nagyon 20, akár érdekes, mert a Fehérvár úti piacon van egy hely, Hol egyszer nem átvertek minket, hanem egy olyan felvágottat adtak, amely a barátnőmnek nem tetszett, és ő többet oda nem menti, meg egyszer vásároltam ott, és ezt elmondtam neki, és ő kikérte azt magának, hogy ha ő egyébként nem megy oda, akkor én mer megyek oda, és nem mondom azt, hogy nem volt igaza, el is szégyeltem magam, emlékezetem szerint nem is meg a fő tarját, ami az ő ketvence. Csak hogy mennyire igazat mond ön? I igen, pláne úgy, hogyha most nem mindegy az, hogy azért nem ízlett, mert mondjuk romlott volt, vagy azért, mert az ízlésnek nem megfelelőtt, tehát még, még lehet tovább bárnyalni a képet, egy listán vannak sokan, hogyha, most én nem akarok segítséget adni, nyilván el fogja tudni dönteni, hogyha egy listán Jó, többségében vannak segítséget. azok, akiket, akiket szeret, és félre tudja tenni az, hogy egy-kettő olyan van, aki megmántott, nehéz, én azt gondolom, hogy ez, ez, ez nehéz dolog, én, én nem megyek, én szerencsére azért kevés helyen vertek át, de az biztos, hogy akkor azt én egy életre elkerülöm. Foglalkozom Csepelel, avval kerülök szembe, hogy valaki egy babit Csarolta a nevezetű hölgy idősügyi tanácsnoki, állást a vállal, dudáz Zoltán mellett, amellett a Dudás Zoltán mellett. Aki a fidesz KDM polgármester jelöltje még nem is idősügyi tanásnak, hiszen ahhoz Dudás Zoltát meg kell választani egyebek között borbé lénárdal szemben, majd ezt a hölgyet behívja talán a cseppeli bizottság, most mindenre nem emlékszem, minden esetre annak az, tehát az ő felettese, megkérdezi tőle, akinek az életútja Egészen impozáns, tudom ajánlani, ez egy keddi csepedi összeállításban a harmadik beszélgetés. Felfügget, gyakorlatilag politikai hálátlansággal vádolják meg. Borbély Lénárd elnézést kért tőle, elhamarkodott cselekedet volt, miközben egyébként az ő embere akarja kirúgni. Tehát, hogy ugy, ugyanaz, a, ugyanaz az ember ugyanabból a szájból beszél két teljesen különböző dolgot, amikor látja a társadalmi felháborodást. Majd a Csepel Infon, vagy a Csepeli Hírmondóban annyi internetes fórum, hogy ember nem ismeri ki magát, és ember nem tudja, kihez kötődik. Azt Nagy olvassa a ez a hölgy a saját intézményéről, hogy... Um, van ott valaki, aki egyébként azt se tudta, hogy ott dolgozik, és megalkotta az ő által vezetett intézménynek a nyári és őszi programját, és ezek után végképpen úgy gondolja, hogy ő nem szeretne ott maradni, majd kiderül, hogy ez az illető nem más, mint a Szent Királyi Alexandrának az apja. És az ember csak néz, és az egészet nem érti. Szerencsére Cseppellel nem kell foglalkoznom <gül> De a történet nem Cseppellel szól. Hát, igen, de, de nem ismerve az összes részletet, nyilván ez így, ez így nem hangzik jól, meg az egész Cseppeli történet nem hangzik jól. 23-4 nap van házta, talán. Mi hangzik jól? 23-24 nap van házta, igen. Talán az hangzik jól, hogy akkor, akkor, akkor végre van, lesz egy kis megnyugvás, lehet készülni a megválasztott képviselőtestületi tagok, meg polgármestereknek a munkára. És akkor el kell felejteni mindazt, ami az előtte levő hetekben történt? Nem kell elfelejteni, de el lehet kezdeni adott esetben. Bocsánat, mi? vagy bejutni. Ön tapasztalta azt, készül. hogy öntől bárki elnézést kért azt követően, hogy lezárultak az események. Hogy ön kért bárkitől is elnézést, akit megbántott a kampány során. Én igyekszem azért tény tények mentén haladni, nyilván az embernek van személyes véleménye, azt is igyekszem olyan keretek között tartani, ami, amit az ember, hogy mondjam, tisztelő elkismerettel vállal, és amit én kaptam 19-ben, azért senki bocsánatot nem kérde, de jöttek vissza olyan jelzések, hogy hát lehet, hogy nem kellett volna vagy hogy lehet, hogy túlmentek, vagy túlmentünk, ahogyan fogalmazzatok egy bizonyos határon bocsánat, kérés nem volt. Ebben igazam. például arra gondoltam, hogy a Szent Király Alexandrát, vagy a Szent Király apját, vagy Borbé Lénárthoz zavarja az, ami egyébként ebben a műsorban van. Ahogy Borbé Lénár tudott jelentkezni a némes szilárd beszélgetés után. Akkor most is ír, és azt mondja, hogy fia ez nem korrekt, ennek van más olvasata beszélgessünk erről. Hiszen első alkalommal is ő keresett meg, amikor azt megelőzően én kerestem, akkor Ábel atila polgármester, alpolgármesterhez irányított. Uh -huh. De az igazság nagyon sokszor akkor fontos, amikor nekem fontos, amikor pedig kevésbé fontos, vagy nincs is igazam, akkor, akkor, akkor valami olyasmit mondok, ami lehet, hogy kifelé jól had, de aki egyébként a hírt hozta, az tudja, hogy ezzel legfeljebb lefetni akarnak valamit. Amikor azt írta a Facebook oldalon, hogy a háború ellenes szlovák miniszterelnököt öt golyóval akarták megölni, van még kérdés, mielőbbi felépülést, akkor a van még kérdés, az mire vonatkozik? Hát talán arra, ami, amiről ön is beszélt az előbb erről az egész hangulatról, erről a gyűlöletkeltésről, uszításról, ami ami van, én egészen biztos vagyok benne, úgyhogy nem ismerem sem az ottani részleteket, sem az előzményeket, sem az elkövetőnek a, a, a hátterét, de hogy, hogy ez nem egy szerelmi bánat miatt elkövetett merénylet, vagy egy, vagy egy rossz elmeállapot miatti bármi kitörés, hanem hogy ez valami annak a hatása, ami minket itt most körülvesz. Mi Szlovákia vagyunk a szóátvit értelműből? Mi, hát abban a tekintetben mindenféleképpen, hogy a, a szlovák miniszterelnök és a magyar miniszterelnök ha, a hasonló, sőt, egészen közeli álláspontot képvisel a háborúval kapcsolatban, az európai fegyverszállításokkal kapcsolatban, az egész Ukrán helyzet kezelésével kapcsolatban, tehát ebben a tekintetben mindenképpen, sok tekintetben meg, meg, meg egyáltalán nem vagyunk ugyanazok, de, de, de ilyen hasonlóságot kár lenne eltagadni. De emiatt van egyébként feszültség, és emiatt kísérelték meg ezt a gyilkosságot? E, emiatt is lehet, emiatt a közállapot miatt szerintem, ez az én személyes véleményem, emiatt a hangulat miatt Érdekes módon most tényleg ebben nem menjünk bele, és mer ilyet az ember, még csak feltételezés szinten sem, de hogy nem a francia eh, miniszterelnök ellen követtek el, mert innen, nem, a, nem, a, nem a német, hanem, hanem pont egy olyan ember ellen, aki. aki persze nyilván sokokból eh, lehet közutálhatott tárgya Szlovákiában, lehet ezer millió más oka ennek a történetnek, de. de, de Számomra ez szembetűnő, számomra ez tűnik fontosnak, vagy tűnt fontosnak, és ki is emeltem emiatt. Ma másképp fog stondolni? Hát. De. Emiatt. Ugye ezt csak azért kérdezem, mert ugye a Gyokovicsra meg ugye ráesett egy kulacs, és azt követően autogramokat már egy biciklis isakban osztogatott, tehát hogy azért azok az események, amelyek hatnak ránk, és így kerül egymás mellé Fialajános, Szaniszló Sándor, Szentkirályi Alekszandra apja, Babics Sarolta, a Winter Zsolt, Robert Ficó egymás mellé, hogy történnek dolgok, és a dolgok nem maradnak következmények nélkül. Soha nem maradnak következmény Nem, nélkül. soha nem maradnak, de, de, de tegyük fel magunknak a kérés. ezt el tudtuk képzelni Európában 2024-ben, hogy egy regnálom miniszterelnököt lelőnek konkrétan. Én bármit előtt el tudok képzelni, csak, csak, az, csak, csak amikor bekövetkezik, akkor gondolkodom el. Tehát higyel, hogy én nem régen, tehát az elmúlt időben nagyon sok közlekedési hülyeséget csináltam, ezt mind én, és ennek következtében miközben vezetek, konkrétan vizionálok olyan baleseteket, amelyek velem történnek, miközben egyébként nem történik semmi. Egész egyszerűen a korábbi hülyeségei miatt remélhetőleg óvatosabban vezetek. Lassabban vezetek. Remélhetőleg ez idővel kitűnik az élfilvásznomról, de miközben ül mellette a barátnőm, ő nem is tudja, hogy én milyen mozit látok, ami természetesen nem befolyásol a vezetésben, de közben a fejemben párhuzamosan zajlanak. Ezért kérdezem, hogy másféleképpen fog ezt andolni? lát egy -e maga felé nyúló kézben bármi olyasmit, ami egyébként ököllé változhat és üthet? Vagy, vagy maga se tudja, majd kiderül a mai nap folyamán? Ben. Nem, nem, nem gondolom, bár, bár most, hogy így beszélgetünk, és ezt a kérdést föltette, hogy ilyen esemény hatására másképp fog standolni, 2022-es kampányban egy ugyanilyen kitelepülésnél hozzánk dobtak egy, egy, egy, egy félig telt literes üdítős flakont. Szerencsére csak minimális fizikai kár keretkezett a pultban, személy sérülés nem történt, tehát vannak indulatok, voltak is indulatok. Mi történt? teljesen lényegtelene. Hogy lenne már magának, vagy bárkihez oda dobnak egy ilyen palaszkot, ön elmeséli, hogy miért mondja azt, hogy ez lényegtelene? Hát két évvel ezelőtt volt, túl vagyunk rajta, semmi. Hát ott jött egy ember, eh, tehát az sztk elől, vagy a gyógytet. Kettő terván, évvel ezelőtt? Jött, kettő akkor évvel milyen ezelőtt, az, volt? Hát az országgyűlési választás. Ah, igen. És eh, ott, ott szandoltunk eh, Először csak ö, így, odaszólogatott nekünk, ahogy tartott az autó felé, é, aztán visszafordult, hangosan de elkezdett üvölteni, és amikor odaért az autóz, akkor kinyitotta az ajtót, az autóból kivett egy félig talán fantás, plakont, azt odahajította, hogy hát erőből megsúlyította, ugye ez ilyen buzogányként hat, ha 5 Aztán elment, papatot, vagy elhajtott, bevágta magát az autóba, is elment. Elmentek, mert ő, ő, ő a anyósülésre ült be, és a, valaki megvitte ezt. Oktam magát és elhajtott. De mondom, lényegtelen, csak azért, azért jutott eszembe ez a történet, hogy megkérdez, hogy másképp fogok-e tandolni, és akkor most ez ugrott be. Ott is kimentünk másnap is, harmadnap is tandolni, mert hogy ilyen, hogy mondjam, én 90 ott vagyok a közéletben, már összeszámolni se tudom, hogy hány kampányt csináltam végig, mindig nem volt olyan kampánya, ahol ne lett volna beszólogatás, nem lett volna bármi. Ilyen fizikai dobálózás az akkor volt először, és remélem utoljára. És de az oket? Hogy, van, hogy van ilyen? Hogy ön, tehát személyesen, tehát hogy amikor önnel egy ilyen előfordul, hogy akkor valójában az milyen okból történik? Ez nagyon érdekes történet, nagyon röviden mondom. Egyszer valaki föl akart akasztani, egy ATV-s műsor volt, és akkor, de lehet, hogy ehotv s műsor volt ebből a szempontból egyre megy és föl volt, meg volt az SMS-nek, tehát meg volt a szám, én mondtam, hogy rendőrséghez fordulok az illető, pedig felhívott engem telefonon, és mondtam, mondtam meg, hogy egy esetben nem, ha beszélget velem ez a kejfejási volt, természetesen mindent oda és elbeszélgetett velem és egy idős talán bányász volt az illető, aki elmesélte, hogy hogyan keseredett meg az élete, és hogy ezt egyébként akkor miért rajtam vezette le, és elnézést kért, megrázó beszélgetés volt. Én minden alkalmat megragadnék ahhoz, hogyha ilyen események vannak, hogy akkor az ember túltéve magát átmenetileg attól a, azon, amit, ami van egyébként, és akkor, akkor, akkor, akkor megpróbál a másikkal beszélgetni. Még egy apró részlet. Ugye Csepelem Dukan András Ferenc a, a polgármester az összefogásnak, és amikor Borbé Lénárt, illetve Német Szilárd volt, akkor a Facebook oldalán felvetődött az, hogy velem is kéne beszélgetni, és ő mondta, hogy ő nem beszélget velem, mert ezért fizetnie kell. És akkor írták neki, hogy ő ezt nem tudta, és volt egy Györfi Krisztina nevezetű hölgy, aki egy civil, és aki bejelentkezett, hogy szívesen beszélne ő is, és aztán egy nagyon érdekes beszélgetés volt vele, és ő hívta fel a figyelmet erre. Én meg felhívtam a dukánt, aki elnézést de mondtam neki, még az kérdés kapcsán, itt talán egyszerűen lett volna megkérdezni, mondtam, hogy voltak önkormányzati szerződéseim, egyébként nem kell fizetni, tehát ez egy, ugye ez sikerül elérni azzal a, a, a, a, azzal, a, azzal egésszel, amit a 444, meg mások csinálnak, beleértve, hogy engem sose kérdeztek meg, tehát legfeljebb arról volt szó, hogy van-e szerződés, de az, hogy ez milyen külön, hogyan zajlik, a során senkit nem érdekelt, maga a pénz érdekelte meg a tény, és akkor ezt tisztáztuk, és lehetett vele beszélgetni már, mint ebből a Dukán András Ferencet, de ott is előbb el kellett hárítani ezt a palackot. Vagy a palasz történetét meg Azt kérdezte, hogy mi állhat mögötte, én, én is azt gondolom, hogy ilyen egy, egy, egyéni frusztráció, én azt, azt, a, azt a tehát az, az, az teljesen tipikus metro aluljáróban állunk, jön ki, ki a tömeg, leszáll egyszerre 250 ember, és abban a 250 emberből a tizedik metró kocsi után, tehát 2500 emberből egy ilyen sietős léptekkel elhalad, felén fordul a és bocsánat, nem mondom, hogy mit, Euh, mocskos izé, meg egy O1G, és nagy léptekkel tovább megy, és az ember úgy látja, hogy, hogy, hogy ő most büszke magára, jól megmondta, felvin, felvillanyozódott a napja. Én ezt a hozzáállást, lelkivilágot nem, nem Milyen tudom. Milyen hatásnaból őrött? Ja, ez már semmilyen, de az is, ez ma akkor elmondok még egy vicces, akkor úgy leszik ez a műsor erről szól. Ez, ez most ebben a kampányban volt, az újpesti piac előtt állunk, egy gyönyörű sunsütés szombat délelőtt. Sokan vagyunk, és három pulttal voltunk kitelepülve, én az egyiknél voltam, és háttal állt nekem egy, egy hölgy, egy ilyen másfél méterre körülbelül, is. arra lettem figyelmes, hogy egyre hangosabban mondja magáét és a kollégáim, segítőim próbálnak vele beszélni értelmesen, és akkor csak hallom, hogy azt mondja, hogy ja, Winter mondta azt meg le kellene lőni. Na, ekkor megfordultam, odaléptem hozzá, és mondom, kezdj csak Winter mondta Zsolt, hogy tényleg lelőne? És akkor megszeppent egy picit, de aztán egy ilyen pár másodperc után visszanyerte a lelkeálpotat, és mondta, hogy hát nincs fegyverem, pedig régen volt, mert nyugalmazott rendőr vagyok. És akkor fogta magát, hogy egy és odébb állt. <gül> tehát, de, de, de, de látszott egy másfél másfél másod, Foglalkoztatja tehát, hogy kicsit... az, hogy ebben a hölgyben hogyan tudtak olyan érzelmek gerjedni, amelyek egyébként ezt a kijelentést tették lehetővé? Hát lehet, hogy lenne olyan időszaka az életemben, amikor ezzel gondolni foglalkozni. Így egy kampány kellős közepén nem nagyon hiszem, s az okát, lehet, hogy mellélövök ezzel, ez a, ez a folyamatos hergelés, részben teszem hozzá, különböző módon, mindenhol jelenlévő és nem tudok különbséget tenni pártok között, de az újak között se, tehát most az, hogy a, a mindegy, nem is megyek bele részletekbe, itt Újpesten nem tudok olyan szervezetet mondani, aki ne terjesztene rólam valamilyen hazugságot, vagy kifordított hogy én, aki egyébként ezzel foglalkozom, de nem vagyok politikus, képes vagyok abban leragadni, amire ön, Horváth Csaba más-más módon azt mondja, hogy egyébként tegyem túl magam rajta, és aztán meg újból és újból ezt teszem szóvá, mint valami szamár, vagy összvér, amely, nem tudom, lecövekel, és nem hajlandó tovább menni. Benne van a hiba? Nem, nem hiszem. Hát, ugye, tehát, hogy mondjam, tehát... Én a öm... fától nem látom az erdőt? Nem, én azt gondolom, hogy ugye van a, van a rendőr, aki kinyomozza a, a, a cselekményt, és van a pszichológus, amely megpróbálja földolgozni, és földolgoztatni az elkövetővel, és megérteni annak az emberi hátterét is. A rendőrnek nem feltétlenül kell lenni pszichológusnak, a pszichológusnak nem kell feltétlenül rendőrnek lenni, a bírónak kell mérlegelni bizonyos esetekben lelkiállapotot és pszichés és, és, és, betegséget esetleg, ha a háttérben áll. Megvan mindenkinek a szerepe. Én, én, én azt... Hogy mondjam, én minden egyes kampányra, minden egyes feladatra mindig a lehető legnagyobb energiával készülök föl. Ebben a tekintetben én nem érzem a kiégés jelét, viszont ebben az ügyben, hogy hogyan és miként viselkednek velünk, hogy hogyan és miként hazudnak rólam. Azt, hogy az évek alatt, most lehet mondani, hogy megedződtem, vagy már kevésbé érdekel, vagy vagy én nem is tudom, de, de ez lehet, de hogy olyan, mint a lámpaláz, amit a színészek idővel elfelejtenek, bár van olyan színész, aki már 30 év a pályán van, és azt mondja, hogy minden egyes előadás előtt lámpaláz, ezt sem, ezt sem tudom. Én, én már másképp reagálok ezekre. Én már tudom, eleinte nagyon megviselt, eleinte nem értettem. Minden egyes alkalom, amikor ilyen beszólás van, én úgy, úgy fordulok az emberhez, még ha sietve távozik is, hogy uram, ha van 5 perce, akkor beszélgessünk, és akkor volt egy olyan hölgy, aki de és mondott hülyeségeket már, bocsánat, nem úgy hülyeségeket, hogy azokat, de ö, mondta, hülyeségeket is azokat, de azokat mondta vissza, tehát nem, nem ő volt ilyen, nem aztán végére a beszélgetés végére be is ismerte, hanem visszamondta azokat a hazugságokat, amit egyébként 19-ben, illetve azóta is a baloldal velem kapcsolatban, illetve az általam irányított önkormányzat tevékenységével kapcsolatban ö, mondtak, terjesztettek, és akkor mondtam, hogy van öt perc, és akkor minden három témában teljesen mindegy, elmondtam, hogy mi a tényszerűség, mondtam, hogy ne higgy el nekem, de itt meg itt tud utána nézni, és akkor utána elnézésként, és azt mondta, hogy de hát ő, hogy akkor mi nem mondjuk el sokszor, és még, még több helyen, hogy ez így van, mert ő, ő csak azt az olvasatot hallotta, meglátta. Tehát van ilyen is, de ez mondjuk százból kettő. Mire jó a standulás? Hát egyrészt arra, hogy találkozzunk, támogatója aláírásokat is gyűjtünk természetesen, aki szeretné velünk tartani a kapcsolatot. Ki akarja fejezni az elköteleződését felénk, másrészt azért, hogy, hogy lássák, és megteremtsük annak a lehetőségét, hogyha valakinek van mondani valója, van kérdése, tájékoztató információs anyagot szeretne kérni, akkor ne kelljen elmenni egy irod pártirodába, ne kelljen telefonálni, vagy az internetben ott van az ön a fejében szívesen egy ilyen, tudja, van ilyen osztott képernyő, amiben annyi kocka lenne, mint a laknak Újpesten, hogy mi jár az emberek fejében ma 2024 május fogalmam nincs talán 16-án az ügyben, hogy június 9-én hogyan szavaznának, és egyben lenne egy rubrika is, hogy egyébként, ha megváltoztatnák a véleményüket, akkor azt miért tennék, és akkor önben felvetődhetne az, hogy akkor pont azon a ponton ragadják meg, és bizonytalanítsák el, és próbálja a saját személye, vagy a pártja felé vinni azokat a gondolatokat, amelyek most máshol vannak. Szívesen belenézni az Újpestér fejéből? Hát természetesen, hát, hogy ne? Hát egyrészt a közvéleménykutatások, a, a, közvélemény a mély interjús vizsgálatok arra szólnak, hogy ha egyenként nem is tudok megkérdezni 80 ezer választópolgárt, de próbáljuk letapogatni azokat a, a dolgot, ami foglalkoztatják az Mennyien embereket. Mennyien fognak elmenni itt magas szerint? Hát, szerintem 50 és 55 százalék között lesz a részvétel. Mi számít magasnak? Hát ha jól emlékszem, 55 volt Újpesten 19-ben, az, az, az, az magasabb volt, mint általában. Akkor milyen arány jött létre? Hát akkor én vesztettem. Tudom, de mi volt az arány? <gül> ja, néhány százalék volt a különbség, talán 5 körül. És előtte, 15-ben? 14-ben Akkor is már 14-ben. Igen, tehát ugye 10-től 14-ig 14-től 19-ig. És hát akkor én 50 százalék fölött kaptam. 51. Mennyi volt a különbség? Nagy, jelentős, 30-valahány százalékot kapott a trippon. 38-at talán, nem elmondom, de az jelentős különbség volt. Most mekkora különbség lesz? Hát szerintem szoros lesz most. Bár ebben de mindenkinek azt mondom, hogy, hogy ebben a turbulenciában, és akikkel beszélgettem, azt mondják, hogy eb, a, a, ember legyen a talpán, aki most mérésekbe meg, megjóslásokban tud bocsátkozni. Tud olyan hát, mondani érdemét, ami változtat, vagy pedig csak reagál az eseményekre, vagy ott Hát mi azért vagyunk kint az utcán, azért. Mennek még majd ki újabb és újabb tájékoztató, vagy hívjuk ezt reklámanyagnak, eh, inkább én inkább tájékoztató anyagnak mondanám, mert, mert eh, ami, ami most már nyomdában van, illetve ami terjesztésre fog, terjeszteni fognak, eh, azok, az, azok, olyan, azok olyan anyagok, amelyek arról szólnak, hogy mik az elképzeléseink, mit tettünk eddig, illetve mi az, amit ilyen irányba vinnénk tovább eh, újpestet, illetve tipikusan kiemelten különböző részeit ilyenek mondjuk például a lakótelepek. Eh, tehát Hát mi igyekszünk lehetőséget adni arra, hogy ha valaki nyitott és informálódni akar, és még nem döntötte el, akkor, akkor láss, hogy itt van elképzelés, láss azt. És ugyanez hogyan működik egyébként abban a választókerületben, ahol külön indul, hiszen arról volt hogy, hogy hogy indul kerületben is, De egy körzetben is, tehát hogy képviselni. Hát abban a, kör, abban a körzetben egyéni választókerületben is indulok, amelyben lakom, a korábbi képviselőnk úgymond visszavonult, aki ebben a körzetben indult, és akkor, akkor azt mondtam, hogy, hogy, hogy akkor, ha már itt lakom, és mégis van egy elképzelésem és ambícióm arra, hogy ezt a város jobbá tegyük, akkor legyen egy olyan, akkor, akkor, akkor az egyéni képviselőséget is be tudom vállalni. Ott, hát, o, o, o, ilyen szempontból nincsen különbség a polgármesterünk. Hát, Még az utoljára azt kérdezem Öntől, hogy mi van három hét? Mennyire izgatott? Mennyire foglalkoztatja? Hát persze, hogy foglalkoztatja. Ebben telik el a, a nap 24 órája, majdnem nyilván. Nem akarok, tehát, hogy nem akarok én nagyon flagmának, vagy nem is tudom melyik a jó szó tűnni, ugye, nekem. Én nekem köszönöm szépen, az egzisztenciám rendben van, tehát én nem azért akarok polgármester lenni, mert hogy, mert hogy nekem ettől függ a családom megélhetése. Ebből a szempontból egyfajta nyugalommal tekinthetek, ami miatt izgatott vagyok, az azért, mert hogy, mert hogy nem hagy nyugodni, hogy az a város, ahol élek, amelyet szeretek, amely hatalmas megtiszteltetésként kilenc évig irányíthattam, az most sodródik, és, és, és kiaknázatlan lehetőségek tucatjait hagyja el maga mellett, hogy, hogy ebben a város van sokkal-sokkal többen, és lehetne tenni, illetve az a közösség, eh, aki támogat engem, és aki bízik bennem, azt szeretné, hogy ez a város jobb, jobb legyen, szebb legyen, élhetőbb legyen, eh, és emiatt, emiatt viszont van rajtam nyomás, hogy hogy, hogy eh, ő, ő, ő miattuk, az ő érdekükben, az újpestégekért, azokért is, akik egyébként másképp gondolják, meg utálják azt a közösséget, amelynek én a tagja vagyok, de, de talán látták azt, hogy azért lehet ezt csinálni jól is. Én is elismerően szólok más kerületi polgármesterekről, aki nem a közösségünk tagja, de jól csinálja. Tehát... Én ebben bízom, ha nem megy, nem kellek, akkor nem kellek, én ezt túl fogom élni, túléltem 19-ben is. Remélem Újpest is túléli, hogyha, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogy mi elképzeljük. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést, jövő héten folytatjuk. Benne Minden van, jelent, a... viszont hallásra. Minden jót kívánok, viszont hallásra. Kicsünk. Lehet? Lát? Szarva Zsuzsanna, mi volt a megszólítás? Elfelejtettem. Tisztáztuk, hogy nem fő kurátor. Múltkor abban maradtunk, hogy kulcs szereplő. Kulcs szereplő. Ez az. Köszönöm. Megint felírom. Ez, ez, igen, kulcs szereplő. Ne, ha gondolod át, nem csak kérdezte tőlem a kurtásművek, hogy írje át, hogy akkor, igen, írjuk át, kulcs szereplő. Köszönöm, amit nyújtott itt eddig, és akkor a finishhez érve, sajnálom is, hogy mutassuk be azt a 8 plusz 1-et. Ugye ezt önfogalmazott így, hogy nem 8, hanem 8 plusz 1-et, és akkor a végére vegyük majd a zoomot, hiszen az a 8 plusz 1 Nagyjából mikor fog nyitni? Hát most a legutóbbi tervek szerint szeptemberben. Szeptemberben az 30 nap. Elején, közepén. Nem tudom, én. nem tudom. Ez a Néprajzi Múzeum új, vesző, állandó kiállítása. Mekkora meló? Nagyon nagy. Hát évek óta ezen dolgozunk, most, most meg napi 8-10 órában folyamatosan. Aki nem tudja, hogy ott valójában mi zajlik majd ebben a nyolc eh, tematikus egységben, ami ugye nagyon furcsa lesz, hiszen ön múltkor elmondta, egy újszülöttnek minden néprajzi múzeum új, hogy ugye az önnek is furcsa, hogy ez nem különböző termekben, hanem egy hatalmas eh, teremben, nyolc szekcióra bontva, plusz az, ami egy másik helyen van, lesz. Eh, nagyjából le tudja írni, tehát hogy ládák érkeznek, kicsomagolják, vagy már kicsomagolva érkezik, hogy agyusztálják. Ugye egészen fantasztikusak azok a, az üvegdobozok, amiben el van helyezve, én el nem tudom képzelni, azoknak a darabja szerintem csillagászati összeg lehet, de most nem is arról van szó, hogy mennyibe kerülnek, hanem hogy azok önmagukban nagyon impozáns, akkor meg kell oldani a fényt, a feliratokat, a csoportosítást, hogy akkor hogyan legyen, érzékeltetni azt, hogy az egyes tematikus egységekben ez a fizikai, a szó szoros értelmemben vett fizikai munka, ez hogyan zajlik? Tudja, mint amikor egy koncerten mutatják azt, hogy a nép összegyűlés hirtelen egy ember van, és aztán a következő pillanatban pedig már kezdődik a koncert, de lehet látni, hogy összegyűl a nép az arénában. Igen, hát akkor most ne beszéljünk arról, hogy, hogy mi történik addig, amíg ide jönnek a tárgyak, mert ugye restauráláson, meg mindenféle előkészítésen tesznek részt, és az ennek az előkészítésnek van egy nagyon fontos eleme, hogy mielőtt be tudnak kerülni a be az előtt eh, valamilyen installációs elemet eh, kell <tientes> elhelyezni rájuk, ami, aminek az, ez, ez, ez, ez megint csak egy iszonyú hosszú és aprólékos folyamat, hogy gyakorlatilag tárgyanként kellett megtervezni, hogy mi melyik, tárgy hogyan fog, hogyan fogjuk, melyik tárgyat hogyan fogjuk rögzíteni a vitrínben. És akkor ezeknek a tárgyaknak egy nagy része már az, az installációs elem egy részével felszerelkedve érkezik meg. De is már a főépületben Ugye tudni kell, hogy nekünk a, a múzeumnak a raktára az egy különálló helyen van, tehát nem, nem, nem ugyan És akkor egy pontos logisztikával a berendezés a kiáltás berendezésének a sorrendjében ide szállítjuk a, ott ugye becsomagoljuk ide jönnek, itt kicsomagoljuk a tárgyakat és, és akkor a vitrinenként ahogy sorra kerülnek szépen át, átologatjuk a, az adott terembe és bejezzük a vitrinbe, ami szintén nem egy egyszerű folyamat, mert ott a legtöbb esetben valami fogadószerkezet várja ezeket a tárgyakat, annak ki kell fúrni a gyönyörűen agyusztált vitrinekben a helyét, a, a fogadó elemeit össze kell illeszteni a, a tárgyon lévő más eszközökkel, ugye az egyszerűség például, hogy egy, egy rúdra, rúdra helyezünk fel egy, nem tudom, egy maszkot, aminek a rúdból is lehetőleg minél kevesebb dolognak kell látszania, de a a, a fogadó elemből meg aztán végképp nem, Tehát, és ezt, ezt ugye 3000 plusz tárgy esetében egyesével meg kell csinálni, és akkor így, így kerül be a, a bitrínbe, miközben előtte már elkészülnek a feliratok, a, a, akár a tárgyfagyatok, amik nem, nem vagy fizikailag kint lesznek, vagy pedig vagy pedig ilyen tableteken lesznek olvashatók, meg az mindenféle különböző szintű szövegek, amik ott vannak a, a, a térben. Mindennek az angol fordítását is el kellett készíteni, vagy el kell készíteni. Szóval, hogy ez egy elég, elég, elég, elég hosszú és, és körültekintést igénylő, és nagyon sok szereplő bevonását igénylő folyamat. Első téma, a tárgyak élete. Igen, ez a, ez a belépő téma. Uh, tulajdonképpen két.. Uh, szám, milyen, milyen, nem akarom elkerülni, hogy ezt, ezt csinált a harmadik alkalommal, hogy, hogy uh, nem, nem konkrétan beszélünk, de, de a témákról, de a, a csak egy, egy bevezető mondat, hogy tulajdonképpen ez a, ez a nyolc történet, a nyolc egy történet, ez a, ez a múzeum nyolc kulcs története e, valamilyen, valamilyen szempontból e, különböző, amikor terveztük a kiállítást, akkor, akkor megpróbáltuk, e, hogy, hogy, hogy, lehet ez összefű, hogy lehet őket összefűzni vagy hogy lehet őket különválasztani, milyen csoportokat lehet belőlük képezni, e, mi legyen az eleje, mi legyen a közepe és a vége különböző variációk születtek, de, de tulajdonképpen nyolc önálló történetről beszélünk. Igen, és az első, a, a, ami térben az első, az a tárgyak élete, ami tulajdonképpen egy módszertani fejezet valamennyire. Ennek az a lényege, hogy, hogy konkrét egyes, egyedi tárgyak, tárgyakon keresztül Mutatja be azt a, azt a folyamatot, ahogy, ahogy a, egy tárgy megszületik, tehát létrejön valahogy, van, van valamilyen, ha a használatban van valamilyen élet, és akkor bekerül a múzeumba, és itt hogy folytatódik ez a, ez a történet. Tehát, hogy ezt konkrét Konkrét tárgyakon, egyedileg kiemelt tárgyakon keresztül meséljük el. Persze ehhez olyan tárgyak kellettek, ami, amiknek ismerjük ezt a történetét, mert, mert azért ez nem, euh, tehát nem, nem nem minden múzeumi tárgyra jellemző. Oké, okay, rendben van. Második téma, terepem. Ö, igen, tehát innen, innen már... Ö, többfelé több is mehetünk, de igen, hogy itt legyen a második téma a terepen, ami abban az értelemben kapcsolódik a... a, tá, a abban az értelemben is kapcsolódik a, a tárgyak életéhez, hogy ez is egy, egy kicsit ilyen módszertani fejezet. A, a néprajztudománynak, hogy a kulturális antropológiának az alapvető módszere a terepmunka, és a... a a terepen, a más kultúrában, de ez lehet a saját kultúra is a, abban való tájékozódás, munkálkodás. És mi ezt, ezt a módszert emeltük be a, a, a kiállításba, méghozzá olyan, olyan módon, hogy hogy egy története, azon a történeten vezetjük végig a látogatót, vagy azokon a történeteken, hogy milyen típusú. Támogatott tartom. Csak a kollégának szóltam az Ja, értem. Hogy milyen típusú ö, terepek, ö, terepeken ö, do, dolgoztak a, a múzeum munkatársai, a a, ez alatt a 150 év alatt, és milyen módszereket dolgoztak ki erre a terepmunk, különböző terepmunkára, és ezek hogyan, hogyan jelennek meg azután a, a, a múzeumban. Tehát itt, itt a, azt kell elképzelni, hogy a, nem tudom, az óceán, Bíró Lajos óceániai ö, ö, terepmunkájától Foglár Lajos az Amazonia indiánok körében végzett 60-as évekbeli munkáin keresztül a kalotaszeg, kalotaszegi kelengye kutatásának különböző terepeit vagy az átányt. E, átány kutatást, ami a, a Néprasztudománynak egy nagy-nagy egy története, ezeket mutatjuk be egészen odáig, hogy azt a kérdést is feltesszük, hogy, hogy mi az, amikor a múzeum a terep, és ebben hogyan, hogyan zajlik a kutatás. Múzeumgalaxis. E, a múzeum múzeumgalaxis az, az magáról a múzeumról szól, Arról, hogy, hogy mi is a múzeum, mi, mi is a néprajzi múzeum, és a, milyen, mi, mi, mi, milyen kérdések mentén szerveződik, hogyan épül fel, milyen gyűjteményi egységei vannak, ezek milyen problémákat uh, rejtenek. Ez bemutatkozás? Dolgozik. Tulajdonképpen igen, egy. Egy. Eredetileg egyébként ez lett volna a, a, a bevezető. Igen, hát ez így lett volna logikus, ez, ez nekem is a szembe jutott. E, igen, de most így a kiáltás középpontjába... pontjába. Ez hogyan képzeljük ez, el, hogy jobbról balra, balról, jobbra, ahogy az ember bemegy, e, lesznek -e ilyen e, falak, amelyeket e, tehát ilyen elkülönítő, tehát hogy ez hogy, hogyan lesz a térben? Igen, elég jól elkülönülnek a, az egyes témák is. Tehát Ezek nagyjából azonos területen vannak? Különböző, nem egészen, mert hát, tulajdonképpen nincs nagy különbség a terület között, de de, mondjuk tárgyszámokban, igen, tehát azért, azért nem, nem egyforma nagyságúak a, a terek sem de ami hát nagyon nagyon pregnásan őket a, a színvilág a különböző színek e, és, és igen tehát hogy vannak vannak ilyen falak nem, nem a plafonig érő falak de de hogy ilyen ilyen kis évek igen ami, ami tehát hogy világosan lehet látni és a, a például a galaxisnak egy ilyen tehát, hogy tény, tényleg a térben is érzékelhető az hogy egy központi helyen. Bőle helyezkedik el az egy ilyen kör alakú szerkezete. A, a, a kora? Ez a múzeum születésének a, a története, az a, az a pillanat, amikor a... Akkor ez a harmadiknak egy ilyen alfejezete. Ö, hát nem, ez, ez, ezek így párhuzamosan, tehát hogy az egyik a, a, a múzeum születése egy ilyen történeti perspektívában a... a a 19. század végén, amikor megszületik ez a műfaj, hogy néprajzi múzeum és kiállításokon keresztül, mint a milenáris kiállítás, vagy a bécsi világkiállítás, és a, a, galaxis, a galaxis az inkább a, a, a múzeum szerkezetét, vagy felépítését, működését mutatja. De, de ezek is abszolút párhuzamban vannak egymással így is összekapcsolódnak. a ja, néprajzi múzeum első állandakiállítás az 98-ban nyitottam el a kapujt a Kávin tér mellett, aztán az első néprajzi kiállítás pedig 1871-ben nyílt meg a Nemzeti Múzeumban, a következőben pedig megalapult a, nép a néprajzi múzeum elődje a Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya. Hát nagyon... igen, így, így, így Hát ezek az ön által rendelkezésemre bocsájtott adatok, felvághatnék, hogy ezeket kívülről mondom, de nem igaz. És történt, igen. És ez a, tehát, hogy ezeken a, a kiállításokon, illetve az, azok, a, a, azokra összegyűjtött anyagon keresztül mutatjuk be ezt a, ezt a hát, néhány évtizedet, ami, ami alatt megszületett ez a, ez a műfaj, hogy miért rajzunk Művészet és etnográfia. Uh, igen, a művészet és etnográfia az... Uh, az Esztétikai, tehát hogy az, az, azt, azt, a, azt a felfogást mutatja be, amikor a, a, a tárgynak az esztétikuma is fontossá válik, és ezzel a, ezzel a megközelítéssel nézzünk rá szemben a, szemben a funkcionális megközelítéssel és ennek a... Hol van a határ? Hol van a határ? Nem biztos, nem biztos, hogy, hogy mindig, mindig, mindig van határ, meg nem, nem is tudom, hogy ez, nem, nem ez a fontos, de itt vagy, vagy hogy a határ a fontos. Ezt értem, Ezt csak itt... akkor meg az, azon tárgyak szemszögéből kérdezem, akik majd le lesznek sajnálva, én legalábbis szegényeken mellé fókálni, állni, hiszen azt fogom mondani, hogy itt tulajdonképpen akár bármelyikről mondhatnánk azt, hogy ez egy művészeti alkotás, mégis téged nem választottak, téged pedig igen. Ezért kérdeztem, hogy hol van a határ az az ízlés, talán, talán, talán azért ezt így bár, bár, hogy bármeikről bármelyikről mondhatjuk azt, hogy művészeti alkotás ezt, ezt azért Oké, okay, rendben van, nem mindenről, de nagyon sok. <több> Többről annál, mint ami ki lesz itt, itt, itt nem, uh, itt a határ, itt a, ott van ebből a szempontból, hogy ezzel a szemlélettel, hogy itt, itt ebben a fejezetben olyan tárgyakat azt mutatunk be, amit ezzel, kifejezetten ezzel a szemlélettel gyűjtöttek, és nem, nem, a, nem a, a használat font, fontosság. A szemlélettel gyűjtöttek, vagy szemlélettel hoztak létre? Nem, ezzel a szemlélettel kerültek be a múzeumba. Aha, tehát itt egyébként teljesen lényegtel, hogy annak megalkotóját milyen szempontok vezérelték? Nem, nem ez a. Azt nem mondanám, hogy lényegtelen, de, de, de itt nem ez az el... de a, a. A gyűjtő a ott-ott a, a, válik ketté a dolog. A, hát a, a, a, a gyűjtő személye, illetve azt, hogy hogy hogy, hogy, tekinthet, hogy, hogy, tekint, vagy hogy tekinthet rámunk. Jól beszél, mert egyébként a gyűjtő és az, aki aztán ezt majd kiállítja, az két különböző ember, hiszen nagy valószínűséggel nem az ö, fogja a kiállítást ö, installálni, aki egyébként a gyűjtő volt. Tehát, hogy ez, ez a dolog, ez, ez, ez, ez valahogy kontinúus kéne, hogy legyen. Vagy ki tudja, lehet, hogy a gyűjtő nem is gondolta, de a, aki e, meg e, kiválasztotta, ilyen szempontot látott rendezvéhezként. Igen, de, ez, a, de ez, ez nagyon érdekes, amit kérdez, vagy mond. Igen, ez így van, de, de hogy itt éppen az összes de az a lényeg, hogy hogy ugyanarra a tárgyalmazra, ugye, ami a múzeum gyűjteménye, milyen, milyen szemmel tekint Abszolút. Mai, igen, ez így van. mai kutatás, vagy a, a, a mai kurátori szem, igen. Minden tárgynak egyébként, vagy a tárgyak jelentős részének van története, amit egyébként, amikor bevételezték elnézést azért a szóért, akkor egyébként ezt mellé-mellékelték? Nem, nem, ez sajnos egyáltalán, ez egyáltalán nincs így, sőt, e, tulajdonképpen ez, egy, e, ez is a, a, a kutatásnak, vagy, vagy a múzeum változásának egy, egy fontos állomás. már van. Elkezdett érdeklődni a, a tárgyak. De ma már van. Ma már egyértelműen van, sőt, ez, ez, e, ma, ma már ez a, az egyik legfontosabb szempont. De ez hát, nagyon, ahogy, nagyon van a rossz víz, vicc, hogy most... mi miért szeretik a vakok a sós kiflit, mert ahány kifli annyi mese, elnézést, gyakorlatilag itt minden tájnak van egy meséje. Akkor is, ha ismerik, akkor is, ha nem. Igen, igen, ez, ez így van, és ez ez, ez, ez a legfontosabb. És egy, az egész kiállítás az egyik kulcsfogalma egyébként a történetmesélés, ami a, aminek egy elene a tárgyabb történetének az elmesélése. Ö, igen, ez nagyon, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy ismerjük ezeket a történeteket. Küzdöttünk is ezzel, hogy, hogy csomó dolognak nem ismerjük. De... Magát a leírásokat, amelyek a tárgyak mellett van, ezt egy mekkora stáb készíti? Hát ez, ez, ez, ez, ez tulajdonképpen ez a, az egész kurátori stáb, akik amúgy, hát ez körülbelül 30 ember. A gyakorlatilag ezek a feliratok, ezek ha nem is lesznek mesék, de meséknek lesznek a töredékei, vagy kivonatai, vagy törekednek rá? Lesznek olyan tárgyak, amik, amik mesét lesznek, és, és minél több információ a többi esetben is. De nem minden tárgyról. Tehát, hogy lesznek, lesznek olyan, tehát például a most a művészet és etnográfia tárgyai, azok a, ott, ott, ott nem lesznek, nem lesznek történni konkrét a tárgyakhoz kapcsolódó történet. Népművészet időről időre, hatodik téma. Igen, ez a Nép, ez a nép, hát egy népplazim múzeum az nem nem, nem lehet nem lehet meg annélkül, hogy ne beszéljünk a népművészetről, Ugye ez egészen érdekes, ugye egy balatoni nyaraló zsuffol szobájából került a múzeumban a népi és stílusú ebédlőbútor. Témánk főszereplője a tárgyegyüttest egy család négy generációja használta és gyarapította. Ez az 1840-től 1990-ig tartó hosszú időszak alkalmas arra, hogy a család történetén keresztül az ország politikai, gazdasági és társadalomtörténeti folyamataival párhuzamosan mutassuk be a népi kultúra iránt érdeklődő és alakulását. Mi alapján esett a választás pont erre a balatoni nyaralóra? illetve erre a népiesti abban található népiestilus érvényesítő utol. Uh, illetve mit lehet majd látni, miben lesz majd látható ez a 150 év? Uh, ez ez, ez két, két, két két külön nagyon fontos kérdés. A az, hogy miért esett a választás, ez az pont azért, ami, ami amit eddig még nem nem hangsúlyoztunk, hogy ez az egész kiállítás ez, ez nem csak hogy állandó kiállítás hanem mi úgy hívjuk ezt, hogy gyűjteményi állandó kiállítás, tehát mindenhol az a kiindulása, hogy a Néprajzi Múzeum gyűjteményét hozza vala, valamilyen szempontból helyzetbe, és abból, abból, abból bontja ki ezeket a történeteket. És itt a, a Népművészet esetében hogy, hogy, hogy esett a választás? Mert, mert volt, egy, volt egy hatalmas gyűjtés, ami, ami, a, a, amikor a, a 90-es években bekerült ez a, a 1990-es években bekerült a múzeumba, ez az ebédlő bútor minden, minden elemével és, és a, a történetével együtt, illetve aztán persze nagyon sok most újabb kutatások is folytak a kiállítás létrehozása kapcsán. És, mi, és ez, volt, ez volt a kiindulás, hogy, hogy a, a, a gyűjteményi anyagra építsünk, és ez egy nagyon, nagyon, nagyon izgalmas történet, hogy, hogy egy ilyen polgári család népi ebédlő bútorát és a hozzátartozó kiegészítőket állítsuk. Miért vált az meg az ettől a család kihaltak, hiszen az ember azt feltételezni, hogyha nem, akkor miért hagyták megszakadni ezt a 150 évet? Tulajdonképpen igen, tehát hogy, hogy van, vannak leszármazottak, a, a, a, amennyire jól tudom, de, de, de hát maga, tehát hogy már nem, nem, nem volt, tehát ugye a Balatoni nyaralóba került, és akkor onnan, onnan már itt már... már, már az kellett, ő érzelmi kötődésük szünt meg? Hát az, inkább az a, az a, az a kép... Biztos az is megszűnt, de hát kihalt fel, az egyszerűbb, egyszerűbb a történet, tehát hogy az az ága kihalt a családnak, amelyik, amelyiknek ez fontos volt. Azért ez egy szomorú dolog, szegény, szegény ebédli bútor, ami amit 150 évig használnak, majd egyszerre csak kiállítási táj lesz belőle, ez önmagában éjszaka. Azért nem, azért nem 150 év, de, de igen, tehát szóval csak a, a tárgyak igen, szóval nem volt ez 150 év, de, de igen, igen, nagy, igen szomorú dolog, de hát ez, ez itt, itt van, ez, ez az 180-től múzeumét... 1990-ig tartó, hosszú időszak alkalmaznak, akkor 1840 az hogy a, a, a család, ez a bútor? Az, és a, az a, a család, a család története. Á, értem, úgy, tehát az. A... Rendben. Őstörténetek. történetek. Az őstörténetek, az, az, az egy meg, megint egy más sztoria a múzeumnak, tehát ugye az a, az a megint csak a 19. század végén, 20. század elején az a kérdésfelvetés, hogy kik vagyunk mi, kik a rokonaink, honnan jöttünk. Milyen, hon, honnan származunk, ezzel a kérdésfelvetéssel rengeteg kutatás indult expedíciók a, a világ minden tájára, hogy ezekre a kérdésekre választatjon, de ennek a, a mi általunk bemutatott fejezetnek nem az a célja, hogy, ezeket a, hogy ezekre a, a választokat megmutassa, tehát hogy akár állást foglaljon a, a, a magyarság eredetéről, vagy, vagy semmi ilyesmi, hanem egyszerűen bemutatjuk azt az anyagot, amely, amely ezzel a kérdésfelvetéssel, született vagy, vagy lett a múzeum gyűjtenének a része végül örökség uh, igen az örökség ami, ami uh, hát megint csak hogy a, a, a múzeumi tárgyak uh, uh, tehát ezzel a fogalommal hogy, hogy mi, mi az az örökség mi a mi örökségünk mi a, mi a múzeum öröksége itt a, a múzeumanyagon próbáljuk bemutatni ennek a különböző elemeit. Azt kérdezem öntől ennek kapcsán, hogy ugye nem tegnap kezdtem el beszélgetni múzeumi vezetőkkel, múzeológusokkal, a néprajzi múzeumot illetően, és ott arról volt szó, hogy valójában a tárgyi kultúrának Ma már a legkülönbözőbb elemei felelhetőek a Néprajzi Múzeumban, olyan tárgyak is, amelyek korábban nem léteztek, vagy léteztek, de fel nem tételezte volna az ember, hogy egyszer a Néprajzi Múzeum gyűjteményébe kerülnek, és itt például szóba kerültek azok a maszkok, amelyeket a Covid idején használtak. Vajon ez az állandó kiállítás kellett volna, vagy kellene-e figyelmet szentelnie annak, ami egyébként akár egyidejű Altól, amikor a látogató elmegy, 2024. szeptemberében, és olyan tárgyakkal szembesül, amely tárgyakra ma még nem is úgy gondol, mint amit egyébként 100-200 év múlva majd a Néprajzi Múzeum látogatója megnéz, és azt mondja, hogy tű. Um, Jajutok, vagyok. Igen, igen, abszolút, és ez és egy nagyon fontos elemére is, rákérdezett tulajdonképpen a, a kiállításnak, hogy, hogy minden, amiről beszélünk, tehát hogy az, az jelen központú. Tehát a bármennyire is történeti a, a, a... Igen, mert hogy aki egyébként ott van, az a jelenből néz visszafelé. Igen, igen, igen, igen, és minden, tehát hogy ez van, amikor explicit módon is megjelenik, tehát a, akár a, a, a legfrissebben bekerült tárgyak formájában, de, de egyáltalán a, a kérdésfelvetések formájában is. Illetőleg, hogy van egy tárgy, amire ő azt mondja, hogy hát ez még tegnap ott volt mellettem a buszon, nem is gondoltam volna, hogy itt is vissza fog rám köszönni. Igen, ez, ez, ez, ez, ez abszolút, ez már most egyébként a Zoom, a Zoom is tele van ilyen tárgyakkal, de ez minden, mind, mind, mindenhol, mindenhol látszani fog. Tehát valójában amire én kérdezek, az a 8 plusz 1-ben van. Nem csak, nem, minden, minden elemében ott van, tehát hogy a, a, a, a, akár a népművészetben, hát jó mondjuk a, a, de, de, a de például a, egy, egy Frankenstein maszkot is, műanyag maszkot is láthatunk a művészet és etnográfiába, abszolút, abszolút benne van ez, a, a, és, és ez, ez nagyon is része a, a múzeum gondolkodásának és ennek a, a, a kiállítás felfutásának is. Ön mit fog csinálni ezekben a hónapokban? Én itt, itt, itt ülök éjjel-nappal, és próbálom menedzselni a, a, a kiállítás elkészülését. De mi ez a is? Hát szervezem a napokat, írom a, í, í, í, írom a hiányzó szövegeket, belügyelem, hogy, hogy hogy kerülnek be a tárgyak a vitrinekbe. Miért kell mielőtt bezárni a múzeumnak? Hiszen ez egy ö, térben zajlik, ahol jelenleg nincs semmi. Ö, igen, de, de itt közben zajlik egy olyan fajta, a kiállításhoz kapcsolódó olyan, olyan átépítés, ami ez a kiállított teretnek a kiállított térnek megközelíthetőségét fogja jobbá tenni, vagy, vagy átlátható. Oké, okay, rendben van. Mi lesz azokkal a kiállításokkal, amelyek egyébként azokban a terekben vannak, ahol most vannak, ahonnan nem is kellene, hogy eljöjenek, azok most megmaradnak, átalakulnak, üresek lesznek, mi lesz velük? Hát ezek a kiállítások be fognak zárni, amikor a múzeum, múzeum bezár, egy részük majd újra nyílik, a, a, amikor újra nyitunk szeptemberben, egy, egy másik részük elére pedig új időszaki kiállítások fognak kerülni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Hajrá, amennyiben lesz rám módom és önnek energiája, valamint nemzetbiztonsági szempontból bengethető vagyok, hiszen ez múltkor kiderült, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Én ott kötekedtem, de aztán utólag elmagyarázták, de ezt ugye a legelső beszélgetésnél is mondtam. Tehát amikor elkérték a személyemet, akkor mondtam, hogy ezt nem egészen értem, de aztán utólag elmagyarázta ön is, a kemecsi is elmagyarázta, már a végén majdnem elkezdtem elnézést kérni, hogy én is voltam ilyen hepziás. Tehát ugye netán véletlenül talán mód van arra, hogy, akkor majd ő meg fogja mondani, most van egy pár hét, több hónap, amíg ezt majd meg lehet tenni, és akkor eldönti, hogy én azt vállalható vagyok-e, hogy ezt megnézzem. Maga a múzeum, ugye a múzeumok éjszakája az mikor, van? június? Június 24, vagy valami arról volt, hogy addig nyitva, és utána fog bezárni. Igen, igen, az, az, akkor leszünk utoljára nyitva. De gyakorlatilag én, még... Én, ha rajtam múlik, én szeretettel látom bármikor, és nagyon szívesen körbevezetem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, szerintem jót tett a Néprajzi Múzeumnak, de eddig nem volt olyan... Meg ugye összesen két emberrel beszélgettem a Néprajzi Múzeum kapcsán, Önnel és Kemecsi Lajossal, de mind a ketten cégérek lehetnének. Ezt ne vegye dicséretnek, vagy tegye oda, hova szeretni. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Viszont hallásra! Viszont hallásra! Önök szarvas Zsuzsannát nem látták, viszont hallották, akik úgy szereplőnök támogatott tartalmat láttak és hallottak. És ugye én most vállaltam annak az údiumát, hogy itt most akkor vagy szünet lesz, vagy beszélgetni fogok saját magammal, vagy valaki felhívhat telefonon, én már a telefonszámunkat se tudom, Kurtásnak szóltam is, hogy tüntesse el, mert ugye már nagyon rég nem fordult elő, hogy én itt valakivel beszéltem volna le azt az egy embert, aki blokkolni próbálja a telefonvonalat, de az András megtaláltanak a lehetőségét, hogy kiktatható legyen szegénynek így nem maradt programja. Mert hogy egyébként ugye 8 óra 35 van, 6, és a mindig pontos kis amrus sehol pedig küldtem neki tegnap értesítést, most jön. Már aggódtam. Jöjjön. Már aggódtam. Öreget. Um, Múltkor, amikor kísértem az utcára, mondtam önnek, hogy most nyilvánvalóan több programja van, és ő megmondta, hogy hát, épp hogy ellenkezőleg, mert hogy kevesebb, abból adódóan, ami a kampányból fakad. Hosszan beszélgettem, nem erről, de erről is a Winter Montell-el. Ön egy funkcióban lévő ember. Igen. Nem fogom megkérdezni, hogy marad-e vagy sem. Ezt már megbeszéltük egy párszor. Mindig ugyanazt mondta, miközben én mindig máshonnan közelítettem, de most ebben a helyzetben nem hozom, szerintem ez többé-kevésbé értelmes is. Uh, az viszont foglalkoztat, hogy ahogy én megismertem önt, és kivettem a tevékenységéből önt, de majd válaszol, hogy ez így van-e, a politikai szempontok, és akkor most nem is azt a mondatot mondom, mint eredetlen akarta mondani, mennyiben foglalkoztatják a tevékenységében politikai szempontok azok az erők, amelyek egyébként ott a fővárosi közgyűlésben vannak. A politikai szempontot definiálnál, mert Hát, igen. Hát, hogy ez hogy fog tetszeni valamelyik pártnak. Értem bár szerintem ez nem politikai szempont. Ak ak ak de, akkor segítsen. De, de akkor, ne, ne, ne, ne, akkor segítsen. Mi lenne, akkor. legyen szíves, adja meg azt a választ, vagy azt a, azt a definíciót, amit én nem tudtam jól megalkotni. Szerintem a aki ilyen funkcióban van, mint én, ugye, akkor az a kérdés, hogy az, akiket megválasztottak politikai közösséget, és vezetik a várost, annak ugye nyilván van egy társadalomfilozófiai, gazdaságfilozófiai felfogása. Hogyan kell? És annak van egy napi lebontása? Van ennek egy ilyen felfogás. És az a kérdés, hogy a, amiket csinálunk a városvezetés során, ez milyen viszonyban van ehhez? Mondok egy példát. Figyelj. Uh, nyilván vannak olyan elképzelések, akik azt mondják, hogy a... Uh, Közösségi ön önkormányzati lakás vagyonnal az a felelős gazdálkodás, hogyha ebből minél nagyobb bevétel, tesz szert egy város. Mert hogy akkor több pénze van. Van egy másik fajta felfogás, ami azt mondja, hogy ennek a fajta felfogásnak van egy másik dimenziója, az a társadalmi politikai dimenzió, hogy hogyan lehet a lakhatási problémákat ezzel lehetőleg jobban eh, eh, segíteni. Már hogy ezek megoldódjanak, nyilván nem növekedjenek. És ez a kettő dimenzió az nem feltétlenül összeegyeztethető, mert mi következik az elsőből? Mondtam, hogy jól fizető, általában magasabban kvalifikált társadalmi osztályok számára adjon lakásokat egy önkormányzat. Szerintem ez nem helyes, mert egyébként ha az a helyes, hogy azoknak kell biztosítani, akik egyébként az, az alsó középosztályban vannak, olyan jövedelmi társadalmi helyzetük van, gyereket nevelnek, egyedülállók. Tudom, ami miatt számukra kell lehetőséget adni, hogy legyen valamilyen fajta lakhatásuk és a piaci árnál alacsonyabban. És az a kérdés, amikor ebben a dimenzióban dolgozik az ember, hogy amit meg akar csinálni, az hogyan viszonyul ezekhez a megközelítésekhez. Nyilván én azzal értek egyet, hogy nekünk nem egy szigorúan vett vagyonkezeli feladatunk van, ezen túllépő feladatunk van, ebből következően a lakás politikánkat ehhez kell igazítani. Én elfogadom, hogy vannak más megközelítések, akik meg nem így gondolkodnak feltétlenül erről a dolgról, ők egy vagyontágynak tartják, és ezt próbálják forgatni, nagyobb jövedelmet belőle csinálni. Én ezzel nem értek egyet, de hogy ők meg ehhez képes próbálják alakítani a, a politikájukat. És ebben a tekintetben nekem szerintem egyetlen egy feladatom van azt nézni, hogy az a politikai közösség, amely felhatalmazást kapott októberig egészen biztosan ennek a városnak a vezetésére, annak a politikai közösségnek a krédójához hogyan viszonyulnak az egyes ö, intézkedések, vagy ahogy mondta, hogy napi, szín, napi menetre lebontva Abba az ezeket. nekem, és ez most nem egy színű kérdés, ezt a krédót, ezt minden pillanatban látni lehet? Baj, hogyha nem. Baj, hogyha mi nem tudjuk, ha eltéved egy közösség ebben a politikai krédóban, de szerintem igen. Ugye azért ez fontos, hogy azért, amikor a belényeg szeretik azt mondani a most majd eltűntek ezek az ideológiai különbségek, de én azért látom azt, hogy a magyar politikai paletta ebből tekintetben színes. Tehát vannak olyanok, akik, akik parát megközelítésű politikát folytatnak, és ezt a szemletet hozzák inkább az önkormányzati világba. Vannak, akik jobban inkább a szociális dimenziókra helyezik a hangsúlyt, és ezt a megközelítést. És azért az a koalíció, amit eddig vezetett a főpolgármester, azért ebből a szempontból sokszínű volt, vállalhatóan sokszínű volt a, ez a koalíció, össze hangolni ezeket a fajta, megközelítéseket ebben a dologba. Szerintem, mondjuk, ha a lakhatásról beszélünk, akkor abban egészen biztos vagyok, hogy a főváros esetében ez a krédó látszódott, és látszik is, hogy mit akarunk csinálni. Ez olyan közgyűlési téma, ahol ő megródta a őket, és azt mondta, hogy nagyobb szociális érdeklődést feltételezett volna róluk. Talán az ilyen nem használtam. A, ugye, ha volt ilyen, akkor talán ez a hajléktalanügyi stratégia volt, ahol nem is feltétlenül megródtam, hiszen milyen alapon tettem volna azt. Én a próbáltam biztatni a közösséget, és most itt a széles értelművet közösséget, tehát a fővelsi közgyűlés egészét, hogy ilyen horderei ügyekben érdemes együtt lépni és együtt gondolkozni. De én rá kellett abban az esetben is jönnöm, hogy ez nem feltétlenül lehet ezekben összhangot teremteni a mind a 33 képviselő ideológiai krédiolyak között, ezeket el kell engedni ilyen közemben 33-on. És ennek a megoszlása? Hát ugye 18 az, aki a kvázi a kormánypárti ö, koalíciót alkotja, ö, és hát akkor ebből következően a, a másik része pedig a Fidesz, illetve a független polgármesterek ugye ültek bent, ö, kettő, sőt végül ugye három független polgármester volt, aki nem tartozott a Fidesz-KDNP frakcióhoz, de nyilván azért a mozgásuk szavazatok azok nagy mértékben kollerált azzal, ahogy a fidesz KDMP szavazott. Ha én végigveszem a főpolgármester helyetteseket, akkor egyedül az ön párt kötődését nem lehet tudni, el lehet, lehet tudni az ön egyéni történetét, de ön konkrét párthoz egy tekintetben tudtommal nem köthető. Igen, ugye úgy épült fel 2019-ben ez a városvezetés, hogy a koalíciót alkotó Pártok azok jelöltek egy-egy főpolgármester helyettest, illetve a főpolgármester pedig kért egy embert, aki az ő munkáját ilyen általános helyettesként segíti, aki nyilván ebből következik, nem a pártvilágból jött. Ők is ismerték korábban egymást? A korábban az azt jelenti, hogy mikor? Hát egy jó kérdés, hát 2019 19. augusztus végét van volt az első állottam? beszélgetésünk. Nem tudom, de most az ismertük egymást, az azt jelenti, hogy azért tudtunk egymásról, tehát nyilván én, én elemzőként, de úgy, úgy, hogy beszélgetni úgy, ki volt úgy emléksz. Az, ki, tehát ki tudta azt elérni, hogy a főpolgármester válaszol egy olyan embert magának, akiről korábban neki személyes tapasztalata nem volt. Ezt őszintén nem tudom, azt tudom mondani, hogy a beszélgetés az úgy kezdődött, oda egyszer odalépett hozzám, tehát az ismertük egymást, de az azt jelenti, hát, hogy ahol... ismertük egymást. A múzeum utcában van a Kossuth Klub nevezetű hely, igen, a te Nemzeti igen. múzeum oldalában. Nekem akkor ott igen, volt... Én a Magyar Rádióban neveljöttem, úgyhogy sokszor megfordult. Nekem ott volt a, a poliszi agenda, amit vezettem, mint kutatóintézetet, adnak ott volt a székhelye. És egyszer jött és azt mondta, hogy ésünk egy kicsit, és akkor elkezdtünk beszélgetni, több körbe, és akkor végül ez lett a vége. És soha nem kérdeztem meg tőle, hogy miért ment a. a... Szerintem egyébként azért ment, hogy találkozott valakivel. Tehát egy éppen ebédeltem is. Akkor... De... De... Ebédeltem, ő is ott a ebédeltett valami... társasággal, de és de azt az, mondta, Azért hogy... egy főpolgármester helyettes, nem úgy válaszol magának az ember, hogy találomra. Hát hogy, hogy értem, hogy valami iniciatíva kell? Gondolom, hogy a, a keresett olyan jellegűt, aki, aki az állami gazgatást ismeri már, én azért is ismertem, volt kormányzati tapasztalata nekem, volt. Ezek honnan voltak? Hát 2015-ről nyilván, honnan máshonnan. De ezek mik voltak? Hát 2002 és 2010 között én voltam a miniszterelnök ivattal társadalmi szakállamtitkára, voltam a miniszterelnök ivattat vezető miniszter kabinált voltam a szociális és munkanyi minisztériumnak a miniszter kabinettfőnöket, tehát hogy ebből a, azért uh, láttam, hogy hogyan működik az államigazgatás, hogyan működik a kormányzás, és nyilván egy ilyen jellegű embert keresett. azért 2019... Az, hogy, hogy, hogy... Nem, nem én, ő... én azt éreztem, hogy ő azért ez több uh, helyről kért uh, találcsokat, hogy kiktől, ezt nem kérdeztem meg őszintén. Jó választás volt, nem hiszem, hogy igény tart arra, hogy én bármit is mondjak, de... Ugye azért... Nagy, közül. Nagyon érdekes ez a... Két, tehát mindenféleképpen Kiri... Én nem azt mondom, hogy ön szakember és a többiek nem. De azokkal a napi politikai küzdelmekkel, amelyekkel ők a napi politikai küzdelembe leharcolják magukat, abból adódóan, hogy ön abból kimarad, attól önmagában fényesebb független, hogy magát vagy sem. Szerintem ez, erről szoktunk beszélni, ez a ez a, a fogásom, ez a politikai... Én nem hiszem, hogy a kollégáim azok belemennének, ezekbe a partalan politikai csatározásokban nem része ennek Én nem látom egyiküknél se ezt. Miközben egyébként ez nem egy szitok szó, tehát azért ez fontos. Nem. A politikacsinálás. E, egyáltalán nem. A, a, a gyakorlatról beszélek, ami büdös. Hát nekem, tehát most ebben a kampányban aztán végképp. Erről azért... Egyszer, megfordítjuk a szerepeket, akkor kíváncsi lennék, hogy ettől egy. Hogy mi az, ami kívülről nézve egy kampányba büdös, miközben persze értem, hogy a, e, vannak, akik azt mondják, hogy sok aplakát, még azt mondja, hogy kevés a plakát, miért nem mutatják meg magukat. Hogy, a jelöltek. hogy szuglóban például abból adódóan, mert nem tudtak megegyezni a DK-val a jelöltállításban, a szocialisták azok egy civil szervezetnek a nevében jelentkeznek, erről múlt pénteken beszélgettem Horváth Csabával, és minő érdekes aznap délután már annél, hogy a kejfejöncsét megemlítették vol ami szakmai híúsági kérdés, de azért megemlítem, már a DK tiltakozik, és felszólítja a horvát Csabát, hogy vajon szint, mert nem, eredetleg nem erről volt szó. Tehát ezek olyan hatalmi játékok, amelyekről naponta kéne eldönteni, hogy ezek jelentőséggel bírnak, vagy sem, hogy én szoktam mondani, fontosak, vagy fontos talának. Fontos-e, hogy ki egy körületnek, egy városnak a vezetője? abból adódóan, hogy én foglalkozom ezzel, igen, ha nem foglalkoznék vele, ugye engem Hunval György keresett meg először, valamikor 2006 környékén. Én addig azt gondoltam, hogy az önkormányzati politiát, ha azt mondták volna nekem, hogy önkormányzat, futva menekülök, azt mondom dögunalom nem érdekel. Az egész érdeklődésem onnan támad, hogy felkérdek, és akkor elkezdtem érdeklődni iránta. Azért furcsa. Én egy tanácsból, mert... ha bementem, ha egy önkormányzatban bementem, ránéztem az órámra, hogy mikor fogok innen kijönni. Világos. Csak azért fontos, mert hogy a... Hát tulajdonképpen ebben a lévezetnek az egyik ilyen kurs fogalma kezdett lenne a politikai e, gondolkodásban az a jókormányzás. A jókormányzás ugye azt nézi, hogy hogyan lehet úgy döntéseket hozni, hogy a nehézen körülírható közjó szempontjából ez e, hasznos legyen, Így. a társadalom egészen szempontjából. És miután ezek általában nagyon metaviták, most a metavita alatt azt értem, hogy a nyugdíjrendszerben helyese, hogyha felosztó, kirovórendszer rendszer van, vagy pedig egyéni számlás, ha így kezdünk el beszélgetni, valószínűleg most ilyen nézni az óráját, hogy hagyjuk már abba. Le. Ezzel szemben azt mondja pont a jó kormányzás, hogy a leginkább kézzel fogható, a gyakorlatilag szempontjából relevanciával Megfogható módon bíró dolgok azok a helyi önkormányzati ügyekben születnek meg. Mik ezek a történetek? Amikor itt is beszélgetünk, hogy a, mikor nyílik ki a WC-t. A, a a, ak de akkor hadd meséljek önnek valamit. Ne, ebben, nekem is van egy üzenetem ebben a WC ügyben, mert egy, van egy hallgatónk, aki rendszeresen ezek hallgat minket, és egy levelet írt nekem. É, nekem is írt. És akkor erre reflektálnék viszont a Roland nevezető hallgatóknak, hogy ha már megtisztel minket azzal, hogy hallgat minket, hogy az Astoria WC-nél azt a tájékoztatást kaptam, hogy ezt a fővárosi csatornázási művek üzemelteti, ez egy automata WC nem üzemel jelenleg, de a júniusban ez is üzembe helyezik, most valamilyen e, egységeket cserélnek ott benne, e, majdnem meg is tanultam a műszakilag, de elfejtettem, a végül sikerült már, e, de hogy júniustól akkor ez üzemben helyeződik, csak azért akartam, mert hogyha már ő hallgat minket rendszeresen, és még levelet is írt ennek kapcsán, akkor ezt a visszajelzést mindenképpen Absolut. fontos megtenni. Um, nagyon érdekesen alakult az élet. Tehát, míg én 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 15 évvel ezelőtt azt gondoltam, volna, hogy önkormányzat nem, bemenni se akarok oda, nem, hogy beszélni róla. Ugye megváltozott. Csepelel kapcsolatban... Készítettem három beszélgetést, Borbé Lénáltal, Némány és Dudás Zoltán, és utána bejelentkezett két civil polgármester jelölt. Az egyik polgármester jelölt pedig felhívta a figyelemet arra, hogy az ellenzék közös polgármester jelöltje azt írt, hogy ő ide azért nem jön, mert ezért fizetni kell. Én mondtam neki, hogy hát ebben ő jelentősen téved vannak önkormányzati együttműködéseim, de ide egyébként nem olyan alapor uh, kerülnek emberek, hogy fizetnek. Ön például így van itt, és Wintermondel Zsolt is hogy így van itt, de nem hiszem, hogy ez ügyben nekem elszámolni való van. Amit egyébként tudni kell, azt egyébként is tudnak, nincsenek nem publikált adatok. Uh, ezek után elnézésként tőlem volt egy beszélgetés, Dukán András Ferencsen, majd utána volt Györfi Krisztina, aki egy független kerekasztal nevezetű cseperi szerveződésnek a egy egyesületnek a létrehozója, vagy legalábbis ezben a színekben indul, és egy olyan fél órát kerekített itt, beleértve, hogy a kisvállalkozások helyzete szemszögéből térképezte föl, csepelt beleértve, hogy hány e, kiadatlan helység van, milyen állapotban vannak, milyen támogatást kapnak. És amíg szegény Dukán András Ferenccel én agyonuntam a beszélgetést, pedig próbáltam mindent elkövetni annak érdekében, hogy érdekes legyen. Ugye ő egy ráadásul egy nagyon érdekes sorsú tanár, akit kirúgtak a kölcseiből, tanítanék mozgalom, mert szolidaritást vállalt, minden adott volt, és ráadásul nem is néztem rá ferdeszemmel, csak azért, mert korábban valami nem igazságot írt rólam illetve a műsorról, a Györfi Prisztinához képest, aki tényleg egy olyan szemszögből vizsgálta az egészet, és olyan lelkesedés volt benne, és olyan kiderült, hogy ő bejár képviselőtestületi ülésekre, próbálja ezeket a szempontokat érvényre jutatni, de a bent lévő társaság hogyan néz rá idegen szemként, és először láttam egy civilt olyannak, érdemben nem tudom megítélni, mert csak az alapján, a paraméterek alapján, amit itt tapasztaltam, és az alapján egyértelműen nem lehet mit mondani, de az én benyomásom az volt, hogyha nekem, mint egy zsűrének tovább, tehát nekem kellett volna eldönteni, hogy melyik versenyző jut tovább, akkor biztos, hogy Györfi Krisztinát juttattam volna tovább, Dukán András helyén, aki egyébként jelenleg is önkormányzati képviselő. Tehát ezt csak arra fölmondom, hogy maga, maguk, tehát hogy, hogy milyen jelentősége van kérdezi. Ahogy az ember egyre fúrja magát, egyre nagyobb miközben vannak országok, ahol állítólag tudják, hogy ki a miniszterelnök. Én boldog lennék, hogyha egyébként nekem ezt nem kéne tudni, mint hogy Budapesten is angol közlekedem, nem tudom mikor vagyok a hatodik vagy a hetedik keretben, mert nem így közlekedem. Szerintem azokban az országokban nem ez a tanulság, hogy nem tudják, hogy ki a miniszterelnök, hogy ők nem foglalkoznak a közügyekkel. Valószínűleg ezek az országok sokkal jobban foglalkoznak a közügyekkel, csak nem annyira. Vámen, soha a politika. Abszolút, Viszont innentől kezdve, hogyha de. egy állampolgár azt érzi, hogy neki van egy ötlete, akkor ezt nem feltétlenül csak lesöprik, hanem megpróbálnak ezzel valamit kezdeni, valamit alakítani. Nekem egy, egy nagy tanulási folyamat volt ebből a szempontból a közösségi költségvetés. Amit behoztak a, a kollégák, még egyébként ilyen, csak úgy mutassuk, hogy ezért a helyi ügyeknek van jelentősége, ugye még Lé Marietta, aki most jelenleg a kutyáknak az EP lista vezetője őt kérte fel a Karácsony Gergely a ciklus elején, Marietta bejött hozzánk, végvitte ezt a folyamatot, lerakta, elkészült a közösségi költségvetés rendszere, és olyan ő azt mondta, hogy mitán a rendszer fölállt, ő más feladatot keresne magának, Én szerintem egy egy teljesen mm -hmm. oké, mi gondoskodik is arról, hogy hogyan legyen a további mm -hmm. működés a rendszerek. És ebben a folyamatban tanultam meg azt, hogy egyrészt borzasztó sok ötlete van, a választópolgároknak. Ezek az ötletek kapcsán nagyon jól veszik azt, hogyha segítenek az ötleteik formálásában, mert elmondják nekik, és megértik azt, hogy a hogy Igaza van abba, hogy közvédcé kellene, de ahova ő gondolta, ott nem lehet megoldani, gondolkodjunk közösen, hogyan lehetne ezt megcsinálni. Igaza van abban, hogy tök ötlet, hogy a Dunappartól legyenek ilyen részük, mert hogy ez a még vonzóvá teszi, de hogyan lehet ezt megcsinálni, úgyhogy egyébként ezek árvízvédelmi létesítmények, hogy lehet ezen közösen gondolkozni. És ezekben az állampolgárok nagyon-nagyon szívesen partnerek ebbe a gondolkodásba, akkor, hogyha egyébként azt érzik, hogy az ötletük hát nem csak lenyúlja a rendszer, hanem egyébként bentartja őket a megvalósítás folyamatába. Tehát amikor probléma van, akkor őszintén elmondja nekik, hogy... Itt azért probléma van, mert kiderült, hogy nem tudom, találtunk a földben egy gázvezetéket, ami a, a térképeken nem volt ott, emiatt mm. módosítani kell a helyszínt, módosítani kell a, nem tudom, micsodát ezzel szemben. Ezzel egyet tud-e érteni, és a végén mm. eljutnak egy iterációba, hogy egyet értenek. Ez nagyon jó megfogható dolgok, mert kézzel fogható történtek. Egyébként hozzáteszem, van mögöttük társadalomfilozófiai aspektus is. mondjuk egy másik példát, a csak most ne a, a top téma a WC és a, a bringa utak, mert ugye ezek szoktak általában nyerni. Ebből következőképpént van mögöttük társadalmi érzékenység, de mondjuk ugyanilyen fontos, hogy mit lehet kezdeni azzal a kérdéssel hogy intergenerációs problémák ebbe a városba. Van egy idősödő és növekvő része a városnak. Szerintem, hogy ilyen jól nem hiszem, 380 ezer fölött van a 65 év felettieknek a száma, és van egy másik része a fiatalok, akik meg szeretnék, meg nyilván reméljük, hogy ők is szeretnének itt maradni ebbe a városba. Akkor tud ez erős közösség lenni, hogy ezeket a kapcsolatokat erősíteni tudjuk közöttük, nem feltétlenül csak családi vonalon, hanem ezekben a generációk között együttműködésben. És erre jöttek például olyan kezdeményezések közös gyerek és ö, ö, nagyszülő napközi, amikor együtt csinálnak programokat, mondjuk gyóvoda vagy egy, egy nyugdíjas ház szervezésében, és több ezer embert leheti megmozgatni, elérni, és erősíteni ezeket a kapcsolatokat. Lehet, hogy önmagunktól nem így, vagy nem ezt csináltuk volna, de bejött egy társadalmi kezdeményezés, a budapestiek megszavazták, és a megvalósításban pedig az ötlet volt mögötte. É. És szerintem ez a fontos, ez a jókormányzásnak a lényege, hogy amikor be tudjuk vonni felnőtt emberként a, a, a lakosokat, és azt tudjuk nekik mondani, hogy értjük, hogy neked mondjuk nagyon picibe ott szükséged van egy, egy komposztládára, mert a, a, az a lakótelep nagyon sokan már keresnek ilyet, akkor keressük meg, hogy hogyan lehet egy komposzt, lázát, egy komposzt szigetet oda telepíteni, úgy, hogy egyébként azokat, akik most még nem akarják ezt használni, nem fogja zavarni, és találjuk ki ezt közösen ezeket a megoldásokat. Igen, hát ugye úgy azon gondolkodtam, hogy én tudom el, hogy ki az én képviselőm jelenleg, halaványlilagőzöm nincs, és hogy ki a képviselőjelöltem, vagy ilyen képviselőjelöltjeim, halaványlilagőzöm nincs ott, ahol lakom. Meg se kerestek, én se kerestem őket, hamarabb hívnám fel önt, mint őket. Ezt értem, ugye a, a beszélgetésnek volt egy pontja, amikor azt mondta, hogy vannak olyan országok, ahol ugye én mondtam persze erre, hogy ott erősebb az állampolgai identitásról, még a miniszterelnököt se feltétlenül tudják, ettől még ezek egy jó működő demokráciák. Nyilván ez egy probléma, már a jelölt szempontjából mindenképpen probléma, hogyha ö, kevéssé látszik a terepen, de azért abban azért megvédem a... Az összes képviselő jelöltet, hogy ha ma valaki kimegy Budapest utcáira, annyi arc jön vele szembe plakátokon, hogy nekem. De a nem tartok igényt. Én a hétköznapokra tartok egy tekintetben igényt, hiszen ott kell helytállni. Ezt értem? Mondom, hogy ha valaki a 12. keletben nem kereste meg önt eddig a. Senki. A munkáj során már, ugye, amikor a önkormányzati munkát végezte, az nyilván ez nyilván egy probléma, mert hogy valamiért szemaradt. Ezt én nem, fog, nem fogom tudni megítélni, hogy miért történt ez a dologba. Én abban hiszek egyébként, hogy egy jó önkormányzati képviselő az nyilván nem hivatalt játszik, hanem megpróbál közvetíteni a hivatal és a lakosoknak a problémái között. Ebben láttam többféle modellt, láttam olyat, aki egy ilyen 0-24 órás szolgálatot nyújtva föl lehetett őt mobilián hívni bármikor, hogy kiégett egy utcai lámpa. Mm -hmm. Szerintem nem feltetlen ez a feladat, de az, hogy ha vannak olyan jellegű gondok, hogy a az önök utcájában az egyik felén a vízművek dolgozik, a másik fele meg egyirányosították, és emiatt a dugó van, akkor erre meg lehessen keresni, Ott olyan cifra helyzet van egyfolytában, hogy arra szavak nincsenek. Szerintem ez a beszélgetés még folytatódik, de egy dologban meg akar valami konkrét dologban, ez a kormány 11.42 2024, 5. Ó 14. Belső Erzsébet város közbiztársági helyzetének javításával kapcsolatos feladatokról. Ugye ez nem önhöz tartozik, ez inkább a Nindermüllert érinti, de Budapestet érinti. Ez micsoda? Hát ilyen dolgot én nem nagyon láttam még. Ezért kérdezem, hogy e, ez e, milyen e, állat? Igen, tehát ez sok, e, hogy mondjam, sok magyar közönt olvastam, nem csak ebben a ciklusban. Jó, jó akkor felolvasom. Megvizsgálta a belső város közbiztonsági helyzetét, tehát valamiért úgy gondolták, hogy ezt megvizsgálják. Lehet, hogy valaki a kormányban ott lakik. Közbiztonsági helyzetét ennek alapján megállapította, hogy a belső város közbiztonsági helyzete különös figyelemmel a Budapest 7. keret Bosdúdvar és környékén tartott rendezvényekre Kormányzati beavatkozást igényel. Tulajdonképpen ez már itt az osztályfőnök intő fölött az igazgatói intő kategóriája. Tehát ez nem egy határozat, ez egy igazgatói intő. Az első pont alapján felhívja A. a Nemzetgazdasági Minisztert, hogy Budapest 7. kelet belső-elzsebet város területén vizsgálja meg egy új rendőrs létesítésének lehetőségét. Nemzetgazdasági Miniszter június 15. határidő. B. a Belügyminisztert, hogy a belső-elzsebet város közbiztonságának megerősítése céljából a szükséges rendőri erőt biztosítsa. Szinten Június 15, ez Pintér Sándor. Orbán Viktor, eská. Ez mi? Könnyen lehet, hogy valakit a kormány közeléből, a gozdudvar környékén valami eh, atrozítás érhetett, és ezzel találsz. Ugye azért eh, Nonsens, mert hogy miről szól a dolog? Egyrészt a nemzőgazdasági miniszter azért keveredett bele, mert az ő felel az állami vagyonért, tehát ott hozzanak létre egy, egy rendőrőhörső, tehát Igen, ahhoz de. kell egy épület. A, a, a belügyminiszter szegény meg azért keveredett bele, hogy akkor most vezényeljen oda át rendőröket, Miközben egyébként rendőrhiány van, pont a, ebből az utcai rendőri jelenlétből van hiány. Mozgatják folyamatosan a, a, a rendőri állományt a kritikusabb részekre. de ennek a határozatnak ellent mondta, hogy közben a rendőr főkapitánya Budapestnek pár nappal ezelőtt azt mondta, hogy Budapest az egyik legbiztonságosabb nagyváros. Értem, a kettő nem feltétlenül mond egymásnak ellen, de azért csak egy fura helyzetet. Nem érthet, hogy hirtelen mi az, ami miatt a kormány figyelme egy pár utcányi területre ilyen módon ráfókuszált. Azért a, annak idején, amikor a Blahalújzatör kellett együttműködnünk a BRFK-k, akkor -ok, ez a fókuszálás nem volt ilyen erős dologba, vagy ahogy a 8. keleti polgármester többször felhívta a figyelmetre, hogy ő nem nagyon lát rendőrő, járőröző rendőröket a kerületébe, akkor hirtelen nem adtak ki erre kormányhatározatot, most, hogy a választásokra, vagy pedig valamilyen konkrét atronizásra reagálta a kormány, ez nem tudjuk, ezt majd lehet, hogy egyszer valaki emléköritejében megírja, hogy hogy született egy ilyen kormányantározat. Megkérdezik Gulyás aki ugye mindehez ért. Hát most nyilván ő erre el fog mondani egy kincstári választ, hogy megvizsgálta a kormányt. De miért a ezt? A hős utcában miért nem hoztak annak idei létre a nem tudom, hát ez. A Hős utcában azért különböző történések voltak, mint a Gosdódvárban. Ezért mondom, hogy egészen furcsa állatfaj ez a. És mi szól ehhez az önkormányzat? Vagy az, az... Ez az önkormányzat nyilatkozatát láttam, ő azt mondta, hogy reméli, hogy ez nem csak egy kormányhatározat, hanem ennek valóban lesz tartalma, hiszen nyilván minden belső kereti, de egyébként külső kereti önkormányzat örülne annak, hogyha fokozottabb járőri jelenlét lenne az utcákon, hiszen annak valamilyen szempontból visszatartó ereje. Még némelyik rendőrösnek is van visszatartó ereje. Hát ezt meglátjuk, hogy ez ténylegesen, ez valóság lesz vagy pedig június 16-án már senkit nem fog érdekelni. Visszavonják a határozatot? vissza, nem csak nem hogy hagyják végre, de meglátjuk, nem akarok ebben Jó, de akkor ezek szerint a szemem az megfelelő. Tehát egy olyan állatot látunk, ami Milyen, a nagyben nincs benne. Ilyet azért nem szoktunk látni. Jó. Nagyon szépen köszönöm, jövő szépen szívesen látom, kikísérem. Köszönöm. köszönöm. Írjuk kiadás, hogy filma. Szeretnél sietnek, vissza lefűsülnöm kell, ez közérdekű információ